Bismillahirrahmanirrahim Mərhəmətli və rəhəmli Allahın adı ilə Səbbəhə lilləhi mə fəl-səməvəti və mə fəl-ərdə və hüvəl əziz və yerdə olanların hamısı Allahın şəninə təriflər deyir. O, qüdrətlidir, müdriqdir. Yəyyüha alləzina əmanu limə təquluna mə lə təfəlun. Ey iman gətirənlər, nə üçün siz etməyəcəyiniz şeyləri danışırsınız? Kəbrə məqtən əndə Anta qulu ma la Etməyəcəyiniz şeylərdən danışmağınız Allah tərəfindən böyük nifrətlə qarşılanır. İnnalllaha yuhibbullezina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus Şübhəsiz ki, Allah möhkəm bir divar kimi səf-səf düzülüb onun yolunda vuruşanları sevir. وَإِذْ وَا قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُعْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ Və Allahu lə yəhdil qawməl Bir zaman Musa öz qövmünə demişdi, Ey qövmüm, nə üçün mənə əziyyət verirsiniz? Axı siz bilirsiniz ki, mən Allahın sizə göndərdiyi elçisiyim. Onlar doğru yoldan sapdıqda, Allah da onların qəlbini sapdırdı. Allah fasiqləri doğru yola yönətməz. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إليكم مصدقا لما بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ Fələmmə jəəəhum bilbəyinəti qaluu həzə mubin Bir zaman Məryəm oğlu İsa demişdi Ey İsrail oğulları! Həqiqətən mən Allahın sizə göndərdiyi Məndən əvvəl nazil edilmiş tövratı təsdiqləyən Və məndən sonra gələcək Əhməd adlı peyğəmbərlə sizi müjdələyən bir elçisiyəm. Allahın elçisi onlara açıq-aydın dəlillər gətirdikdə onlar bu aşkar bir sehirdir, dedilər. وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدَعَا إِلَى الْإِسْلَامِ Vallahu la İslam'a dəvət edildiyi halda Allah'a qarşı yalan uydurandan daha zalım kim ola bilər? Allah zalım adamları doğru yola yönəltməz. Yuridūna liyutfi'u nūra allahi bi-əfvəhihim və allahu mutimmu nūrihi və Onlar Allahın nurunu öz ağızlarından çıxanlarla söndürmək istəyirlər. Halbuki kafirlərin xoşuna gəlməsə də Allah öz nurunu tamamlayacaqdır. Huvallezii arsala rasulahu bilhuda wadinilhaqq liyudhiraahu alad-dini kullihi walau karihal mushrikuun xoşuna gəlməsədə İslam dinini bütün dinlərdən üstün etmək məqsədi ilə öz elçisini hidayət və haq dinlə göndərən Yəyyüha alləzina əmanu həl ədullukum alə ticaretin tunciykum min azabin əlim Ey iman gətirənlər! Sizi ağrılı-acılı əzabdan xilas edəcək bir ticareti sizə bildirinmi? TÜMİNUNE BİLLAHİ VE RASULİHİ VE TÜCAHİDUNE Fİ SEBİLİLLAHİ Bİ EMVÂLİKUM VE ANFUSİKUM ZƏLİKUM KHAYRUN LAKUM İN KUNTUM TEĞLEMUN Allah'a ve onun elçisine iman getirin. Allah yolunda malınız ve canınızla cihad edin. Bilsəniz bu sizin üçün nə qədər xeyirlidir. Yaghfir lakum zunubakum veydkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar wmasaakin tayyibatin Bu təqdirdə O, sizin günahlarınızı bağışlayar və sizi ağacları altından çaylar axan cənnət bağlarına və ədim bağlarındakı gözəl məskənlərə daxil edər. Bu, böyük müvəbbəliyyətdir. Və uxratu hibbunəhə, nəsrun minəllahi və fətxun qarib və bəşşirilmüminin sevdiğiniz başka şey de vardır Allah tərəfindən kömək və yaxın qələbə möminləri bununla müjdələ. Ya eyhellezine amenu kunu ansarallahi kema qala Isa ibn Maryam lilhawariyi كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من انصار الى الله قال الحواريون نحن انصار الله فآمنت طائفه من بني إسراء. Və kəfərat taifə, fə əyyədənəl-ləzənə əmənu alə fə əsbəxu zahirin. Ey iman gətirənlər, Allahın köməkçiləri olun. Necə ki, Məryəm oğlu İsa həvarilərə, Allah yolunda kimlər mənə köməkçi olacaq demiş, Həvarilər də, bizi Allahın köməkçiləri demişdilər, İsrail oğullarından bir zümrə iman gətirdi, digər bir zümrə isə kafir oldu. Biz də iman gətirənləri düşmənlərinə qarşı qüvvətləndirdik və onlar üstün gəldilər.